Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu wa sallam wa baraka la nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma la ilina lana illa ma'alamtana innika ental alimul hakeem Allahumma alimna ma yanfawna wa anfawna bima'alamtana uzidna ilman yarabbilalamin So, asla wa ihwala, pripela yusama allahu subhanahu wa ta'ala Nika inyamu, asla wa ihwala, unalika kolika inyegwa walicina Koliko samanyamu allahu subhanahu wa ta'ala, doliku Neka je salavat i salam na njegova posanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa salam, na njegovu časnu porodicu, sva sahabe i sone koje ga dosjedno slijede do sudnjega dana. Uz Allahovu dozvolu nastavljamo s komentarem sure Ali Imran. Allahu i subhanahu wa ta'ala ajeta i sure Ali Imran. Na našem prošlom predavanju spomenuli smo 18. i 19. ajeti sure Ali Imran. Po kojima Allah subhanahu wa ta'ala kaže shahida Allahu anahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ulul ilm qa'iman il bil qist la ilaha Allah svjedoči da nema istinskog Boga dostojnog do obožavanja osim njega to svjedoče i meleki to svjedoče i učeni ljudi i svi da Allah postupa pravedno doista nema istinskog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala on je jeli mudri i silni on je silni i mudri zatim Allah subhanahu wa taala u 19. ajtu pojašnjava vjerovskom je jedinu on zadovoljan dakle jedinu vjeroskoj je Allah subhanahu wa taala zadovoljan odnosno jedini način života koji Allah dželle prima i od kojeg će čovjek imati koristi pa je rekao dželle vala in din indullah alislam di je jedini način života koji je primljen kod Allah subhanahu wa taala način života po islamu a nisu se razišli oni kojima je ranije data knjiga o nakon što im je da, došlo znanje kada im je došlo znanje prethodni narodi koji su imali je li knjigu kada im je došlo znanje kada im je došao poslanik i pozvao i usledije oni su se tada, tek tada razišli bogijom بينهم i zavisti mržnje jedni prema drugih jednih prema drugima ساتيمي ريكو الله جل جلاله ان الذين يكفرون بايات الله فان الله سري الحساب داي استاني coi poriču Allahu ajata neka znaju da se Allah جل جلاله brzot svesti račun i prethodio je komentar ta dva ajeta nakon toga kaže Allah subhanahu wa فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْنِي وَمَنِ اتَّبَعَ الْغَيْبَ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أُسْلِمْتُ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَإِنْ حَاجُّوكَ أَكُونْتِ سَيَبُدُوا سُطْرَجَلِي أَكُسَبُدُوا رَاصْطْرَجَلِي سَتُبُ وَأَكُ بُدُوا prijedni židovi drugi kažu kršćani treći kažu mnogobošci arapi jer su se arapi mnogobošci Mekke su prostavljali Allahovom poslaniku alejhi salatu se raspravljali se s njim ne nevjerovali ono što je on došao željeli da obore ono što je on dolazio da udalje druge ljude dakle od njega pa kada su objavljene riječi i sure al-anbiya Kada je došao Allah u poslanika, alaihi salatu, asalam, sriječima i sure Al-Anbiya, innekomu omea ta'budune min duni Allahi hasabu jahannam, antum neha varidun, doista vi, muširici meke. I oni koje vi obožavate, svi ćete vi biti jahannamsko gori. Svi ćete vi goriti u jahannam. Pa su da se suprastavljaju mnogobožci, muširici meke, kažu kako svi da budemo u džahennom i one koje mi obožavamo, el, kažemo da će Isa biti u džahennom, jer se obožava Isa, Isa se smatra Bogom, ili se smatra Božim sinom, Jeli dakle su suprostavljali se, raspravljali se sa Allahim poslanikom, alihi salatu sam čak dakle i mušrici meke, pa nakon toga Allah je objavio ajete odgovarajući na te njihove zabude dakle, jedni kažu da se ovdje misli na židove, drugi kažu da se misli na kršćane, zašto? Zato što ovi ajeti, početak sure Ali i Muran su objavljeni povodom kršćana, kada je došla kršćanska delegacija, a treći kažu da je povodom ovaj ajet objavljen povodom muštika, nema smetje, dakle da se odnosi i na jedne i na druge i na treće i treći imali su znanje kada je došao Allahov poslanika alihi salatu sallam prvi židovi kršćani imali su znanje objagana im je knjiga, dolazili su im poslanici a sad dolazko Muhammeda alihi salatu sallam i muširici i harapi imali su znanje, došlo im je znanje zato kogod se bude s tobom raspravljao od onih koji imaju znanje i koji znaju da je istina ovo s čime ti dolaziš fe inha džuke raspravljaj se s njim, ako se oni budu s tobom raspravljali, iti se s njima raspravljaj, ne s onima koji imaju znanje koji znaju da istina ono na čemu si, kada dođeš sa istinom i doneseš dokaz i oni hoće s tobom da raspravljaju zašto žele da raspravljaju? žele, žele da obure tvoj dokaz, žele da opravdaju svoje prohtjeve, svoje strasti ono što oni radi, a znaju dobro da nisu na haku, pa se raspravljaju da bi sakrli se treba se s njima raspravljati čii s njima u razprav ne kaže Allah žeovala takkul eslem tu veđ hijelilah i omeni teve. Reci ja sam svoje lice prepustio Allah. Ja sam sebe prepustio Allah, ja sam svoje lice predao Allahu, ja jo niko ime slijdi. Ode veđh ima dakle više iz značenja. več doista lice, Ja sam svoje lice okrenuo ka Allah, nik me interesšite vi. Nikto niko je. Vi obožavate, ja sam se okrenuo ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Dok drugi kaže učenjaci da se ovdje misli na srce. Nema smetnje jedno i drugo značaj. Ja sam svoje srce okrenuo ka Allahu subhanahu, subhanahu, jelivetala. Nema, dakle, smetnje da se misli i na srce i da se misli, jelivetala. I na lice, pogotovo, dakle, kada je baš doslovno spomenut termin za lice, vodž. Dakle, reci, ja sam svoje lice predao Allahu subhanahu wa ta'ala. Okrenuo Allahu subhanahu wa ta'ala, ja i onaj koji me slijedi. Pa dakle vidimo iz ovog Kur'anskog ajta da sa takvima ne treba se raspravljati, već treba reći ono na čemu si, što zastupaš, ko hoće da prihvati, hoće, ko neće, nek mu ćeta će. Ne mora. Ko hoće kada mu doneseš dokaz, dođeš sa istinom i doneseš dokazi iz Allahove knjige i sunneta Allahov, kusanika i salata sunneta, ne treba ljude grubo pozivati u vjeru, ne treba nasilom ih terati u vjeru dođe se sa jasnim ajetima jasnim jerodosunim hadisima hoćeš, nećeš ja ću se trudit što je god moguće više da ti tu istinu dostavim na najljepši način mogući sa hikmetom, sa mudrošću, sa lijepom riječju ali ako nećeš, ja se neću plaho hasretit zbog, to, zbog tebe neću, je li, klonuti zbog tebe je li, gubiti nadu u sliču ja. i onaj koji me slijedi i onaj koji me slijedi Dakle, ja sam svoje lice, ja sam svoje srce, okrenuo Allahu subhanahu wa ta'ala, ja i onaj koji me slijedi. Reci, dakle, u Muhammede, ako se budu raspravljali s tobom, željeli raspravu, ne opuštaj ste u raspravu, već reci, ja sam svoje lice okrenuo prema Allahu, predao sam Allah. Prošli puta smo govorili kod ajta inne dine inda Allah ili silam, kod riječi Islam što znači esleme yushimu, predati, dakle, pretpustiti se. Što god dođe od Allaha, vjernik to radi, musliman musliman jeste onaj koji je sebe prepustio Allah, koji je predao sebe Allah, esleme yuslimu znači predati se, pa što god dođe od Allaha koji je predan Allahu čovjek to, taj vjernik musliman to i radi pošli pa dakle ukoliko želimo na takav način da budemo muslimani ukoliko želimo da budemo sljedbenici Allahovog poslanika moramo dakle i mi se predavati što god dođe od Allaha subhanahu wa ta'ala od naredbi koliko smo mogućnosti nastojati da te naredbe sprovedemo u praksu što dođe od zabrana ono što nam je Allah zabranio gledati da budemo najudaljeni od toga takvi su takavi bio Allahov poslanik alihi salat sam, i takvi su njegovi sjedbenici takvi su njegovi sjedbenici oni koji slijede Allahov poslanika alihi salatu wa salam oni ono sa čime je on došao najviše vrdnuju tome daju prednost nad svima drugima. Je li tako? Ako nekoga slediš, onda ideš u stopu za njim, nastojiš da ga oponašaš, nastojiš da budeš kao on, a on, Allahov poslanik, alihi salatu islam, je prednost Allahov, Allahov je riječi, Allahov je vjeri nad svima drugima. Kogod da dođe s nečim drugim, tako isto i nije. I takvi su bili prvi muslimani, takvi su bile prve generacije. Kada se pridržavali ovakvog islama, I imali su veličinu, imali su ugled, imali su ponos, znali su šta znači život po islamu, znali su šta znači islam, znali su od koga je došao taj islam, znali su da je islam uzvišena vjera i ko se bude držao takvog islama, takve uzvišene vjere kako je objavljena i on će biti uzvišen i njemu će pripasti veličina ugled ponos. Dobro vam je poznato da Omer radijallahu da dolazi u pokrpljenoj odjeći 22 zakrpe ili koliko već na svojoj odjeći, na svojoj gulabi, na svojoj haljini ima dolazi da primi ključeve kuća Nije mnogo mario za Dunjavuk, ali prima ključeve kutsa Predaje mu neprijatelji grad, kuts pa mu kaže Ebu Ubede, Omer, Halifa Allaho poslanika alihi sallam za tako u takvom stanju pa kaže mislio sam da si učeni, mislio sam da si pametni, da mi je to rekao neko drugi, ne bi mu zamirovao. Pa je rekao zlatne riječi. Nahnu qawmun e'azzanallahu bil islam. Femahma ibtagayna el izzate bi ghiri, edelen Allah. Mi smo narod kojeg je Allah uzvisio islamom. I budemo li tražili u nečemu drugom mimo islama, edelen Allah. Allah će nas poniziti. I dok se držali takve uzvišene vjere islama, Kome je to problem? Što su muslimani poniženi? Su sad muslimani, muslimani donji nakon što su bili na čelu kolone, sad su na začelju skroz, nakon što su predvodili, sada se vode ako ih ima i na kraj. O čemu je problem? Problem je u načinu ispoljavanja vjere. Problem je u njihovim tvrđama koliko su muslimana. To je problem. Da se drže istinske vjere, uzvišene vjere, kako je došla od Allaha, bili bi zasigurno kao što su bili prvi. Zato ima Malik rekao zlatni riječ i treba ih svima govoriti. Nikada se neće popraviti završtva ummeta, osim onako kako se popravila njegova prethodnica. Završtva ovoga ummeta će biti dobra samo onda kada bude slijedila jeli, prethodnicu prvake. Dakle suština je ispravno sleđenje Allahovog poslanika, alejhi salatu sen, dakle jeste odazivanje svemu onome što dođe od Allaha i Allahovog poslanika, alihi salatu sen i ostavljanje svega onoga što Allah subhanahu wa taala zabranio ili nebo poslanik. Dakle i to je taj islam. I to je taj islam. A ne dakle nije islam da uzmemo od islama što odgovara mojim prohtjevima, mojim strastima, ostavim što ne odgovar. To nije islam. Ti ne slediš islam, ti slediš svoje prohtjeve. Tvoja vjera nije islam, već, već je tvoja vjera tvoji prohtjevi, tvoji čeifovi, tvoje strasti. To je vjera. Svoje prohtjeve treba podvrhnuti vjeri. Treba založiti za vjeru. Vjer. To je, dakle, opasno pitanje s kojim se danas mnogi li, poigravaju. Ništa neće ljudi imati od kolikih tvrdnji. Treba islam dokazati u praksi. Onazima ljudi koji klanjaju, koji poste, koji se smijaju sa propsima iz islama. Ništa mu neće vratiti njegov namaz. Smijao se sa propsima iz islama ili isla, smijao se sa muslimanima zbog njihovo pridržavanja vjeri neka zna da mu njegov namaz, njegov post, njegov hadžo Kabe, talaf ništa neće koristiti. La ta'tadiru kad kafar'tum ba'da imanikum. Poznati su nam ayet sure Tauba. Kada su se ismijavali na putu do Bitke na Tebuku, pojedinci se ismijavali sa Allahim poslanikom alihi sallatu wasalam i njegovima shadma. Kako se ismijavali? Šta su govorili? Govorili su nema većih kukavica u boju od njih, niti ima većih izjelica za sofrom od njih. I kažu, jeli niti ima većih lažljivaca od njih. Šta što? Zbog čega zgovorili? Kasnije se pravda o taj koji je rekao Allahom poslaniku alihi salatu sam in nema kuna ne hudu ve ne Ras, smo raspravljali, igrali se i zabave, igre i zabave. Da protračimo vrijeme da nam što prije prođe taj odmor, pa da nastavimo putovanje ka džihadu. Ka borbi za Allahov vjer. Krenili u naj najsvetiju stvar, najveličanstvenim stvaru. I je li šta koristilo to što skremlju džihad? ne. Šta ljudima koristi namazi i se sa nekim propstima. I smijavaju se sa Maramom. I smijavaju se sa Nikabom. Ima ih koji klanjaju i smijavaju se sa namazom. Ima ih koliko hoćete, koji klanjaju, koji ne vjeruju drugi svijet. Koji ne vjeruju aheret. Kaže to hođa priča da bi dobio pare. Ne, ja, hođa šta drugo pričat, pripadat narodi. To hođa priča da vi imao demnici. Ne vjeruju u ljudi. Uđimo malo pričajmo se uđemo, pa ćemo vidjeti ljudi ne vjeruju u akirati, ne vjeruju u drugi svijet. Kažu, hej, ploča od ozgo udari se po kaburu, ploča, 15 cm, gotovo, nema više. Pa se njom šta dođe desio u kaburu, makaki. Ne vjeruju ljudi. Allah, subhanu wa ta'ala, spomnio tu prvu osobino vjernika u kitabu. Alef la mim, zalike il kitab, la rebe fihu, dalli il mutteqin, alladina bil gajb ta uzvišena knjiga u koju nemam baš nimalo ne sumnje u putstvo bogobojazima ko su bogobojazni ko su pravi vjernici alletina juminun bil gayb oni koji vjeruju u i opet u toj suri nakon dvije tri osobe ponovo spomni oni koji vjeruju ahiret koliko je to bitno i nama je dobro poznato da vjernik ne može biti vjernik dokle bude vjerovao šest temeljnih istina vjere jedna od njih je vjerovanje u sudnji dan odnosno sve ono što povlači za sobom, jeli, proživljenje drugih svijeta. Tako, dakle, da je ovo pitanje kako opasno, dakle, prizivanje, a nedokazivanje. Prizivanje islama, a nedokazivanje ili, na drugu stranu, ismijavanje sa islamom. Dakle kul eslem tu veđhije llah je omen te ne upuštaj se v vrapraveststi reci ja sam svoje lice predao o Allahu ja jo najkojjiima sleddi. Vokul l ledina u tulki tebeval um mijine e eslemom. I recci on ima ledina utulkita. onima ko ima je data knjiga, Knjiga taklo od Allah kojima su dolazili poslanici. To su dakle ehluu kitabij, Židovi karšen, ma su dolazli poslannic. imali su znanje. Vol ummi yin, ummi yin jesu oni koji nisu imali znanje, kažu neuki, nisu znao čitati i pisati, ne misli se na to. Neuki po pitanju knjige, po pitanju vjere, na to se misli, znao su Arapi čitati i pisati. Ja, nisu svi, ali bilo je njima. Ne misli se, dakle, kada se kaže neuki po pitanju, dakle, opštog znanja i pisanja, čitanja i ostalo već, dakle, neuki po pitanju vjere zašto? Zato što im od Ismaila niko nije dolazio do Mohameda, aleyhi salatu veselam. Ibrahim, aleyhi salatu veselam, imao je dva sina, Ishaqa i Ismaila. Prvo je dobio Ismaila, nakon toga dobio Ishaqa. Ismail je ostao među Arapima poznato Kaaba, jeliko? I narod koji se nastanio oko Kabe, to je bio Ismail. S majkom hađarom je ostalo. I iz Hak. Od Ishaaka došli su svi drugi poslanici, svim drugim narodima. Ismail došao je samo tada. Tada je bio poslanik među Arabima. Nakon njega više Arabima nije došao ni jedan poslanik do Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. Zato su bili neuki, umijun, neuki po pitanju vjere. Nisu im dolazili poslanici i dostavljali vjeru. Hm. Međutim, kada je došao poslanik Mohameda Alihi wa sallatu sam, Došlo im, je došlo im je znanje tada su dakle i oni imali imali znanje pa dakle ti reci jednima i drugima i trećima e eslemtum kažu ova riječ e eslemtum jel žene tam ne čuju ili e eslemtum bio bi doslovan prijevod jeste li i vi na ovakav način okremli se Allah jeste li vi za islam to kažu drugi učenjaci ovde je naredba reci sljedbenicima knjige onima koji imaju znanje i aralpima neukima primite islam eslamtum eslimu primite islam primite islam traži od njih, poziva ih naređu im da prime islam dakle ima ovde dva značenja Kad pa kaže Allah subhanahu wa ta'la, fa in eslamu fa qadihtedav, pa ako prime islam, ako se prihvate takvog načina života, po islamu, koji je kod Allaha jedino priznat, primen i valjan, i čovjek će za takav život biti nagrađan. Jer je jedino primjen takav život, fa qadihtedav, bit će na hidayetu, bit će na uputi, bit na pravom putu. Ha iz ovog ajeta se zaključuje da samo je muslima na pravom putu. Ali ne svaki muslima. Znači onaj koji se drži vjere i kako je objavljena. Muhammedu alaihi salatu islamu. Fa in eslamu fa qadihtedav. Ako se prihvate, ako se odazovu tim riječima, prihvate islam bit na pravom putu. Kao što je došlo u hadisu kod imama muslima uspio je, spasio se onaj koji primi islam. Spasio se onaj koji primi, koji primi islam. Dakle, Ko primi islam i svojom unutrašnjošću i svojom spoljašnjošću. Ko primi islam dakle i u srcu nastani islam i na jeziku očituje taj islam i islam dokazuje svojim dijelima. Ima ljudi koji potvrde islam jezikom ali u srcu kriju nešto drugo. To su munafici. To su munafici. Na ko oni uživaju propise muslimana jer smo mi čuli da su oni izrekli šehadit. I ukoliko se pridržavaju ostalih propisa koji se mora pridržavati musliman, oni su muslimani. To što kriju i šta kriju u svojim srcima to zna Allah subhanu. Sutra će se obejaniti i obznaniti na ahiretu. Ali takvi, dakle, pravilo koji kriju u svome srcu nevjerstvo, a pokazuju islam su munafici. Oni koji imaju simpatije prema islamu u srcu, ubjeđen su, islam je jedina vjera, jedini način života, ispravan. Međutim, ne priznaju Sve zima. Hm? To je musliman. Ha? Pospoznuo Allah, pospoznuo vjeru, kaže islam, treba, treba islam, treba klanjati, treba postiti. A ne radi išto? Nije izrekao ništa raditi, a Nije. Sigurno? <laughs> pa nije, <laughs> ne može bit. Ne može bit. Po pojedinima jest. Po pojedinima samo neke spozno Allaha gotove, je. Po njima i farauni i bliz su muslimani. Iman, poput imana Ebu Bekra. Međutim, dakle, treba da potvrdi jezikom i također potvrdi djelom. Onaj koji je potvrdio i srcem i jezikom, ali ne potvrđuje djelima, ostavlja djela, čini i grijehe, kojima poništava šehade, takav je, Nakon islama, nevjednik. Takav je murted, otpadnik. Takav je murted, otpadnik. Dakle, potvrdio srcem, potvrdio, jezi, potvrdio jezikom, ništa od dijela ne radi. Okreće se od vjere i od podučavanja vjeri. Ne uči vjeru, niti praktikuje vjeru. Ništa ne praktikuje, nema sumnje u njegove nevjerstvo. Nema sumnje u njegove nevjerstvo. Takav ne može biti vjednik. Takav ne može biti musliman u ovom vremenu u kojem živimo kada je znanje dostupno kada su vjernici koji praktikuju vjeru praktičari dostupni mogu svakoga upitati njima riječi šehadeta neće ništa koristiti i kada god pogledate sve jedno djelo koje čovjeka izvodi iz islama takvih je dijela mnogo koje čovjeka izvodi iz islama vidjet da svako od tih dijela poništava ili šehadet la ilaha illallah ili šehadet Muhammedun Rasulullah širk poništava la ilaha illallah I Ismijavanje svjerovom poništava i la ilaha illallah i muhammedun rasulullah. Jer ono što se ismijava, ono što se, s čim se čovjek ismijava, to čovjek omalovažava. To čovjek nevredno je. To čovjek smatra manjkavim, a muhammed alihi salatu salam je došao i se sa tekako vrijednim, potpunim, daleko od svake manjkavosti. Pa dakle, onaj koji nema ništa od islama, naproti onaj koji se ismijava sa islamom, Makar, dakle, govori o shahadat, la ilaha illallah, muhammed rasulullah, tomu neće korist. Jer svojim dijelima, svojim postupcima, ne gira ono što govori jazikom. Dakle, fa in, tawal, fa in aslamu, fa ako prijme islam, bit će na pravom putu. Bit će na uput, na pravom putu. Wa in ali ako se okrenu, ako se okrenu, neće da prihvate islam. Upoznaju se sa islamom, neće da prihvate islam okrenu se od islama fa inna ma alaykal balagh na tebi je samo da dostaviš na tebe samo da dostaviš ti ćeš biti pitan je li dostavio je li pozval a oni ako neće da se prihvate wallahu basirum bil ibad allah dobro vidi svoje robove ko se odazvao ko je prihvatio islam ko se okrenu ko neće je li islam dakle ako budu željeli se s tobom raspravljati oni koji imaju znanje koji znaju šta je hak Ne raspravljaj se s njima, već reci ja sam se okrenuo Allah, ja i oni koji me slijedi. I reci onima koji imaju znanje, od sljedbenika knjige i neukima od arapa koji su također dobli kasnije znanje, reci jeste li vi primili islam, hoćete li vi da primite islam ili primite islam, pa ako prime islam bit na pravom putu. Ako ne prime islam, okrenu se, na tebi je samo da dostaviš, šti njima dostavi, Allah dobro vidi Svoje, svoje robore. Pa dakle, iz ovog Kur'anskog gajeta, 20-og gajeta sura Ali Imran, možemo izvući, dakle, sljedeće poruke i povuke. Dakle, Allahom poslaniku alihi salatu sam suprostavlja i su se mnogi. Nije dava poziv nevjednika išlo tek tako lahko. Mnogi su mu se suprostavljali. Pogledajte, jedni, drugi, i treći. Svi su raspravljali se, raspravljali s njim i dokazivali svoje jeli prohtjeve i svoje strasti. Zatim vidimo iz ovog kur'anskog ajta da oni koji žele da se raspravljaju kako bi dokazali svoje, znaju šta je hak, ali žele da opravdaju svoje prohtjeve, svoje strasti iz inata, sa oholosti dolaze da se s tobom raspravljaju na naraspravljaj se s njima. Okreni se od njih. Pojasni im na lijep način i okreni se, okreni se od njih. Zatim Na takav način, dakle, kako je postupao Allaho poslanika alihi salatu sam naproti kako mu je naređeno da postupi i prošli puta, u nekoliko navrata govorili smo kada kuranski ajeti otpočinju sa kul ili ajeti u kojima stoji kul. Reci. Dakle, posebno dostavi. Trebao je poslanika alihi salatu sam cijeli Kur'an da dostavi ali posebno da dostavi sadrženo onih ajeta koji otpočinju sa kul. Reci. Reci, treba da kaže cijeli Kur'an. je rekao je cijeli Kur'an. Ali posebno oni ajeti koji odpočinju sa kul, ili kojima stoji je li kul, u dijelu ajeta treba nešto da kaže. Dakle, to treba posebno da dostavi. Pa dakle, njemu je bilo naređeno da kaže, ja sam se okrenuo ka Allah. I također isto <coughs> i mi. Mi koji tvrdimo, i oni koji me slijede, mi koji tvrdimo da slijedimo Allahovog poslanika, alihi salatu sam, isto tako kada budu ljudi željeli da se raspravljaju s nama, recite mi smo se okreneli Allahu subhanahu wa taala svoje srce i svoje svoje lice. Vidimo dakle iz ovog kur'anskog ajta omeniteban ovog djela, omeniteban i oni koji slijede. Dakle poslanik sallallahu alayhi wa sellemaj taj koji se slijedi kome se sve podvrgava prohtjevi, strasti, riječi ovoga ili onoga, dijela ovoga ili onoga, mjeruju se sa onim s čim je došao poslanik Alihi sallatusa. On je taj koji se sledi On je taj koji se sledi Niko drugi. On je taj koji se slijedi. Riječi svakog makon bio, mjeruju se sa riječima Allahovog poslanika Alihi sallatusa. svakog makon bio, vagaju se sa dijelima, riječima Allahovog poslanika. Alehi salatu wasallam. Stoga, sljedeća poruka: Nije dozvoljeno nikome od učenih ljudi, učenjaka, makoliko oni bili da kažu moje riječi su dokaz u ovom pitanju. Onako je kako ja kažem. Ne, nema ni jednog. Mislim ima, ali ne nije u redu da kaže. Znamo da ima. Biće onako kako ja kažem, nema drugi bit će onako i treba da bude onako kako je rekao Allah i kako je rekao Allahu u posanika alihi sali. to je hak naći ćete kur'anske ajete u kojima kaže Allah subhanahu wa ta'ala li uhekku Allahul haqqa bi kelimati da Allah uspostavi istinu sa svojim riječima istina se uspostavlja sa Allahum riječima ne samo imel sa tvojim petog ili desetog, makon bio. istina se dokazuje potvrđuje uspostavlja sa Allahovim riječima sa onim što je Allah objavio Allah objavio Kitab i Sunnet Kur'an i Sunnet s tim se uspostavlja istina lihuqullahu alhaqqa bikalimatihi Allah dokaže istinu sa svojim riječima da pokaže istinu sa svojim riječima s tim se dokazuje istina a ne dakle sa riječima ovoga ili onoga zato nije dozvoljeno nikome da kaže moje riječi su dokaz moje moja djela moji postupci su dokaz u ovoj slijedite me ne slijedi se samo poslanik sallallahu alaihi sallam poznati su vam riječi svih imama četverice imama da su rekli ono što nađete u hadisima to su naši meshebi to su naši pravci Jebu Hanife i Malik i Šafija i Ahmed svi su govorili vrate se uzmite da dakle, smo mi uzeli od svakoga se uzima i odbacuje samo se od Muhammeda sallallahu alaihi sallam sve uzima od njega se ništa ne odbacuje od svakog drugog to je rekao ima Malik jel? i slično svi su govorili dakle, jer od ostane, hadis je moj, moj put moj pravac Zatim vidimo iz ovog Kur'anskog ajeta veličinu Allaha je blagodati koja je došla neukom narodu Arabima sa slanjem Muhammeda sallallahu alaihi Prije toga nisu znali za vjeru. Nisu im dolazili poslanici, bili su neuki. Rijetki od njih su bili koji su tražili vjeru od njima najbližih, dakle od kršćana, od zidova od onoga s čime je došao Isa alaihi salatu sam poput vera neufela, jel imao ove je znanje. I slično. I od, ono sa čime je došao Musa, alihi sam kada je poznatljom događaj, kada je došao Melek Džibril, Allahov poslaniku, alihi salatu, sam sa prvom objavom, Khatidža eh, radijelullahu anha uzelo Allahu poslanika, alihi salatu sam i odvedao ga verit, verit, neufelo. Pa on tada potvrdio da je to Džibril, koji je dolazio i Musavu, alihi salatu. Dakle, imao je, ali je takvih bilo malo u Meki. Uglavnom su, dakle, bili neuki po pitanje vjere, pa došao je Allah u poslanika svetom Allahum velikom blagodanjem vidimo dakle da oni koji su na pravom putu jesu muslimani zato nemojte se nimalo kolebati pitati je li je ovo istina je li ovo pravi put možda je pravi put negdje drugo ako si prepustio predavo svoje lice Allah ako si se prepustio Allahim narodbama što Allah traži od tebe i okrenuo se od onoga što Allah zabranjuje, gledaš da bude što dalje od toga, ti si na pravom putu. Ti si na pravom putu. Na jedinom putu i najbržem putu koji vodi do Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema drugih puteva, već je jedino to, dakle, pravi put koji vodi do Allaha. in Ako prime Islam, ako se prihvate Islama, bit će na pravom putu. Zatim, ko, dakle, prihvati Islam, I ko ne prihvati onakav islam, s kakvim je došao Allaho poslanika alihi salatu salatu, taj biti manji ili više je na stramputici. Onaj koji ne prihvati se nikako islama, on je, dakle, daleko, daleko zalutao. A onaj ko se prihvati islama, pa opet u islamu svašta od sebe dodaje i čini, taj zasigurno je, dakle, i on zalutao. Zato vam je poznat hadis, jel'i, prethodni narod se razišli na 71, 72 skupine, a doista moj narod, moj ummet, dakle, svi. Mi koji ćemo doći nakon Muhammeda alihi salatu sam razićemo se na 73 skupine. 72 će u vatru osim jedne. Sve će u vatru osim jedne, rekao. Sve će u vatru osim jedne. Pa je, kada su pitali koja je ta spašena skupina, firkotu nađi je, rekao je, ona koja bude na onome na čemu sam ja danas i moja shavio. Ja sam hadis ono koja bude na onome na čemu sam ja danas i moji ashab. I kažu islamsku učenjavci kada komentaržu ovaj hadis, dakle sve te 73 skupine su u krugu islama. Ukoliko neka od tih skupina bude činila i bude poznata po dijelima nevjerstva, izlazi iz ove 73 skupine. Ne računa se. Računa se, više ne ulazi ovaj hadis. Dakle, nevjernici ne ulazi ovaj hadis. 73 skupine će biti od muslimana. Sve će u vatru, osim jedni dakle početno, prvo bitno, Allah najbolje zna dakle kad će kasnije ući u džennet ali na početku će ući u džennet samo oni koji budu na onome na čemu je bio Allah u poslanika alihi sallatu ovo ne daje malo baš nimalo nade da neko misli pa dobro je makar nekad će ući u džennet poznato je na hadis da čovjek na sudnjem danu će biti uveden samo trunku zehru Vallo mali trenutak u djehennem. Pa kad se izvede iz djehennema, bit će upitan, pamtiš li kako je dobro sad u njavka? Nikako. Dobro. Sve će dobro. I čovjek će biti samo trunku smahšera mahšera uveden u džennet. Pa će biti upitan, pamtiš li išta od ezijeta uz nemiravanja, iskušenja? Sad u kaže ništa. Sve se dobro je. Kada je vidio džennet. I šta čeka vjednika u džennetu? poznat hadis također da će sutra oni koji su bili iskušavani teškim iskušenjima uznemiravan gubljenjem dragih osoba zlostavljanje, ubijanjem, potjerivanjem i sl. kada bude ih Allah nagrađivao za ta iskušenja koja su strpljivo podnosili oni koji ne budu podnosili takva iskušenja ili ne budu doživljavali takva iskušenja na dunjaluku poželjeće sutra stoji doslovno u hadisu Poželjeće je sutra na sudnjem danu, kada vidje kakve nagrade čekaju one koji su bili iskušavani, poželjeće je da im je meso na dunjalku trvano klještima. Šta čeka oni koji su bili strpljivi na iskušenjima. I slično. Zato, dakle čovjek treba da, teži što je god moguće, više da se pridliži Allahu subhanahu wa tala sa dobrim djelima. A ne dakle da zapostavlja, pokaže, nije bitno, neka ću ući. I pitanje je, dakle, pitanje. Dakle, ima ljudi koji čine takve grihe koji ih izvode iz Islama, koji ih izvode iz Islama, ja. o takvih djela je mnogo. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'la, Allah dobro vidi svoje robe, Allah dobro vidi svoje robe, dakle ovaj dio ajeta upozorava sve nas da se ne igramo s jerom, već zato dakle, što je moguće više da se odazovemo onome s čime došao, s čime je došao poslanik Alihi salat, sam da se ne udaljavamo, da se ne okrećemo, jer Allah subhanahu wa taala dobro nas, dobro sve nas vidi. I također u ovom ajetu je dokaz da svima nama je obaveza manje ili više koliko smo mogućim se dostajemo. Nije nam obaveza da ljude uvodimo u islam, da ljude uvedemo u islam. To je na Allaha subhanahu wa taala. la, la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man iješa koje došlo u Qur'an skumajtu. Ti ne uvodis u islam, ti ne uputujes u islam, uvodis ga u islam, koga ti hočeš, koga bi ti volio uvodis. Allah je ta. Koga on hoče, i uvodis. Zatim, kaže Allah subhanom wa ta'la inna aladhina yekforuna bi wa yaqtuluna nabijina bi ghayri wa yaqtuluna aladhina ya'muruna bil qisti min al fa beširuhum bi azaabin alih. Uvacit pravom Oni koji nevjeruju u Allahove ayata, i koji ubijaju bespravno vjerovjesnike i koji ubijaju ljude koji postiču na pravdu koji pozivaju pravdi koji pozivaju haku istini njih obraduj sa bolnom patnjom njih obraduj sa bolnom patnjom inna ledine yakfurune bi ajatila oni koji ne vjeruju Allahove ajete, oni koji neće da vjeruju Allahove riječi oni koji poriču Allahove riječi obraduj sa nesnosnom patnjom Allahove ajati jesu je riječi koje čitamo u Kur'anu i također ajeti Allahovo stvaranje ono što vidimo oko sebe ajeti jese dakle nešto nadnaravno kažu kod nas čudu nadnaravno kao što niko ne može stvoriti ono što je Allah stvorio isto tako niko ne može da sačini bilo što od Kur'ana kojeg je sačinio Allah Subhanahu wa ta'la kojim je govorio Allah Subhanahu wa ta'la jel tako Allah Subhanahu wa ta'la poziva skupite se svi dođite sa sličnim Kur'anom, s nečim sličnim Kur'anom, pa nisu mogli. Pa kaže, dođite sa deset makar sura, pa nisu mogli, dođite makar s jednom surom, pa nisu mogli i niko neće moći do sudnjega dana. Pa dakle, ali većina ljudi ne može da porekne, pa kaže, ne, ovo nije stvorio Allah. Većina ljudi, gotovo svi ljudi vjeruju da Allah stvorit. E, Rijedki su bili u historiji, Allah ne bih zna kako će biti do sudnjeg dana, koji su poricali dokle da je Allah subhanahu wa taala ovo stvorio. Dakle ima danas je li ateista, kažu priroda. Ali većina njih poriče Allahovu riječ, knjigu. Većina njih ljudi poriče Allahovu knjigu. Poriče na mnoge načine, je negira, utjerava u laž, tvrdi da je to istina, okreće se, oholi se, uzdiže se na tim, je neće da praktikuje ili se više, dakle načina nevjerstva ima u Allahove riječi. Pa dakle oni koji neće ide da vjeruju U Allahove riječi. I koji ubijaju vjerovjesnike bespravno. Može li se spravom ubiti vjerovjesnik? Može se spravom biti vjerovjesnik. Kako da se ubije najbolje stvorenje u tom vremenu? Vjerovjesni su najbolji ljudi. I oni koji ubijaju vjerovjesnike. I ubijaju oni koji postiču na pravdu. Prije svega od njih su opet vjerovjesnici. Allah, Allah subhanahu wa ta'la ovdje je prvo spomenuo. Jel' i posebno? a zatim općenito spomenuo jeli sve ljude koji pozivaju na pravdu pa dakle oni koji ubijaju ljude koji pozivaju na pravdu koji traže da se čini jeli pravda da se uspostavlja pravda takve obradu i sa nesnosnom patnjom na sudnjem dana dakle u ovom kuranskom ajetu iz ovog kuranskog ajeta jesu da nevjernici treba da se obraduju sa džehreninskom vatrom nevjernici treba da se obraduju sa djehanninskom otom treba da se pozivaju a im se dostavlja vjera neće, neka znate da ćete biti od stanovnika vatre zatim obaveza nam je da vjerujemo u Allahova stvaranja i Allahove riječi jer Allah subhanahu wa ta'la ovde kada govori o nevjernicima indirektno govori o vjernicima kada govori o ima koji ne vjeruju u Allahove riječi i šta ih čeka kaže oni koji budu vjerovali u Allahove riječi njih obraduj uživanjima u dženetu njih obraduj uživanjima ili u dženetu. Zatim vidimo dakle opasnost ubijanja vjerovjesnika i opasnost ubijanja ili dobrih ljudi koji pozivaju koji pozivaju ili na pravdu i dakle vidimo šta čeka sve oni koji se bave tim zlodjelima. Na kraju Ove stranice u drugom ajtu sure Ali Imran kaže Allah subhanahu wa ta'la ulaike lezine habitat a'maluhum fi dunja wal ahire vama lahum min nasirin. Takvima će biti poništena njihova djela i na dunjaluku i na ahiretu i takvi neće naći pomagač. Takvi neće imati pomagač. Oni dakle, koji nevjeruju Allahovu riječ. Nevjernici koji se izigravaju s Allahovim riječima koji se izigravaju sa vjerovjesnicima, zatim svim ljudima koji pozivaju na pravdu, dakle vjernicima. A, da se obožava Allah subhanahu wa ta'la je najveća pravda. Da se uz Allaha obožava neko drugi. Ili da se ne obožava Allah subhanahu wa ta'la je najveća nepravda. In shirk elad bulmunadhim. Sad nije došlo u suri Lukvan. Doista je shirk, mnogo boštvo, najveća nepravda. Najveća nepravda da se poda... Mimo Allaha obožava neko drugi. To je najveća nepravda jer Allah subhanahu wa ta'ala sve ovo stvorio sve nam je dao samo Allah subhanahu wa ta'ala zar moguće da se obožava neko drugi mimo njega da se dovi moli upućuju molbe, zahtjevi, prinose žrtve nekome drugom mimo Allah to je najveća nepravda e najveća pravda jeste da se obožava Allah subhanahu wa ta'ala najveća pravda jeste da se obožava Allah subhanahu wa ta'ala koji pozivaju u vjeru i bivaju uznemiravani ezijećeni napastovani, ubijani. Oni dakle koji budu se tako odnosili sprem njima neka znaju da će njihova dijela propasti biti uništena. Što znači propasti? Što znači biti poništeno? Dakle, izgubit se ta dijela, ništa od tih dijela neće se okoristiti. Neće imati nikakve koristi od tih dijela. Ni na dunjalku, niti sutra, na ahiratu. Uoma lehum min nasirinj. وَمَا لَهُمْ مِنْنَسِرِ Bilo je dovoljno da se kaže وَمَا لَهُمْ نَسِرِ وَمَا لَهُمْ نَسِرُ I oni neće imati pomagača Ali ovdje Allah subhanahu wa ta'ala podcrtao وَمَا لَهُمْ مِنْنَسِرِ I oni, ano, baš neće imati sutra nikakvog pomagača zbog tih zlodjela Zbog švoga nevjerstva sutra neće imati nikakvog pomagača Ko sutra na ahiretu može biti pomagač? Mogu biti šefat ž Da se zauzimaju za nas, da se popravi naše stanje, da se povećaju deređe vijednicima koji su na nekom niskom stepenu, da mu se poveća deređa, stepe u džennetu. Ili, jeli, kao što će Allah, poslanik, alihi salatu sam zauzimat se jeli, za svoga amicu, ebu taliba, jedino za njega, da mu se ublaži kazna u džehennemu. Hm, kako će biti kazna nakon ublaženja? ispod stopala bit će dvije iskre. Žiške, ja. Dvije iskre. Dakle, nakon zauzimanja Allahov poslanika, alihi salatom, ispod stopala, desnog i lijevog, po jedna žeravica. Ispod desnog stopala jedna, ispod drugog stopala druga, od te dvije žiške žeravice ključa mozak. Ključat mozak od te dvije žeravice. Dakle, mozak koji je od stopala najudaljeniji. Šta biti sa ostalim? Do mozga. I to nakon zauzimanja biće uveden u najblažu kaznu. To je najblaža kazna, u džennu. I druga zauzimanja, dakle gdje će biti pomagača. Međutim za koga? Wala yash'a'una illa liman irtada. Iničice se moći zauzimati osim za onoga s kim Allah bude zadovoljan. Allah nije zadovoljan sa nevjernicima. ولا يرضى عباده الكفر كوشركوا الله ليس zadovoljan svojim robovima da budu nevjernici. nevjerso. Zato dakle za sigurno nevjernici neće imati pomagača. Imaće pomagača samo vjernici koji budu muslimani. Pa maka činili i grijehe, maka činili i velike grijehe kao što će sutra biti za uzimanje, je za velike grešnike, je li. Koristićen, ali dakle moraju imati vjeru kod sebe. Moraju imati osnomu s kojom je došao Allahov poslanika alihi salatu vasalama. Pa dakle, iz ovog kur'anskog ajta zaključujemo da nevjernicima bivaju poništavana sva dijela, neće imati od njih koristi i također vidimo da je nevjerstvo razlog poništavanja dijela ukoliko čovjek bude musliman. Zašto je dakle bitno da se čovjek upozna sa dijelima nevjerstva? Ne da bi ih činio, već da bi ih se sačuvao, bio što dalje od njih jer ukoliko čovjek učini dijelo nevjerstva postane nevjernik sve što je radio i gradio u prah i pepel pretvara se ovdje Allah subhanahu wa ta'ala govori inna ladine je kfurun o nikoji nevjeruju zatim kaže u lajke ladine hagita te amalu to su o nikojima će dijela njihova biti poništene dakle njihovo nevjerstvo razlog je poništavanja dijela neće imati nikakve koristi od toga Vama لهم من ناصر نجي متي pomagača na ahiret. Na dunjalu možda imaju, imaju a dunjalu jedni druge potpomažu, ali sutra na ahiretu kada bude najpotrebnije neće imati, neće imati pomagača. Stoćemo kog Bog da ovdje, pa uz Allahov dozvolu nastaviti sljedeće sedmice sa sljedećom stranicom, je li 23. ayetom sure Ali imran koji ima nekome što. pita, boru. Subhanallahu,